الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على صادق الأمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رواه الامام البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال حديث ليس من زواغ الاسلام نقويه ان امام البخاري ومسلم صحابه ومطعم anaitwa Usama ibn Zaid radiyallahu anhu ampokea hadithi hii anasema ya kuwa anna bnata rasulillahi sallallahu alayhi wasallama arsalat ilayhi anna ibnaha qad ihtadarat kuna binti yake mtume na amani ziji yake alitumanisha kwa mtume na amani zaji yake kuwa mtume akaambiwe ya kuwa ana mtoto wake mdogo amekaribia kufa. Kwa hivyo akatumanisha kwa mtume aje ili aweze kuhudhuria kifo chake katika ile hali ngumu ambayo inapitikia. Mtume sallallahu alaihi wasallama yeye akatumanisha hiyo binti yake akaambiwe haya maneno mtume akatuma salamu hizi kuwa aende ya kuwa inna lillahi ma akhadha hakika ikiwa allah subhanahu wa taala atamchukua huyo mjuko wake ambaye ni mtoto wa binti yake basi ni kiumbe chake allah amechukua walahu ma atwa. na pia huyo ambaye enda kufa ni Allah ndiye aliyekuwa amepeana, anamekujalia ukamzaa, ikawa sali mtoto wako. Wa kullu shay'in indahu bi ajali musamma. Na kila kitu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kina muda wake, kimekiwa muda wake. Kwa kila kiumbe kina muda amba wake ambao ndio mwisho wake. Muda ukifika basi kama ni mwanadamu lazima atakufa na hata kama ni kiumbe ambacho kina roho kisha mtume akamwambia fal tasvir. kwa hivyo mwambie binti yangu asubiri Waltahtasib na pia utarajie malipo kwa Allah kwa msiba utakao umekufika hadithi ndivyo zangu islamu ni moja katika hadithi ambazo zinazungumzia kuhusu muislamu anapopata habari yoyote kwa kuwa ndugu yake muislamu ama jamake amepatwa na msiba mfano wa kifo ama msiba mwingine basi antakiwa amtumanishie salamu za kumpa uvumilivu na subra lakini pia kumkumbusha ya kuwa yote anatopata ni mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa na alichokipanga Allah katika maisha yetu sawa sawa kiwe ni chaheri kinachofurahisha ama kiwe ni jambo ambalo ni kadar ambayo inahuzunisha hii ndio asili mzangu islamu ya muislamu lakini sasa kwa kuwa katika maisha ya ulimwenguni kwa tunaishi na hata wakati mwingine tunaishi na wasiokuwa kwa islamu alshekhu ibn baz rahimahullahu taala aliulizwa ya kuwa je ni ipi hukmu ya mtu kumwambia ndugu yake muislamu anapokuwa huyo ndugu yake amefiliwa na jamake ama rafiki yake asiyekuwa muislamu kisha ukamwambia huyu ndugu yako muislamu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun je haya maneno yanafaa kusemwa wakati aliyekufa ni kafiri ashek bin baza akasema kuwa naamu ndio narusiwa kwanini akasema lianna hathi alibara laysat bidua kwa sababu haya maneno si dua wa inamma hiya iqrarun isipokuwa ni kuonesha kukubaliana bi anna jami'an nasi min Allah yakoa wanadamu wote wanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah alioumba hiyo maana ya maneno kwa unaposema inna lillahi sote tunatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ametuumba na ametufanya tukapatikana hapo niongoni na ametupa haya maisha ambayo tunaishi uhai wa inna ilaihi raji un, na pia sote tutarigia kwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa haujiomba dua kwa Sheikh Ibn Baz akasema kuwa makosa ni mtu kumwombea kafiri dua ya msamaha ama kurehemua hapo ni makosa lakini naposema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na alikufa ni kafiri si makosa na kasakasa Ikiwa huyo kafiri amekufa ni msiba ambao umempata muislamu ya kuwa labda ni jamaa yake ama ni rafiki yake muislamu lakini sasa ibn bazah akasema kuwa bali hata inafaa kusema kuwa a'adhamallahu ajraka fihi Uahsa na احسن uzaa Ya kuwa allah akupe malipo makubwa wewe muislamu kwa sababu ya kupata msiba wa kumpoteza huyo ambaye ni jamaako kafiri na labda alikuwa kusaidia kwa sababu hapa lazima tuelewane. Ya kuwa kuna baadhi ya waislamu ambao wanasaidiwa na makafiri katika maisha yao zaidi hata kuliko kusaidiwa na waislamu sasa hauwezi kusema kuwa huyo anekusaidia ambaye ni kafiri akifa eti kwako si msiba ni msiba kwa hivyo unahitaji kufanya nini unahitaji kusubiri na kujua ya kuwa ni Allah subhana wa ta'ala mpango wake kwa hivyo Allah amemchukua huyo aliyekuwa ndo sababu ya wewe kunufaika naye lakini pia Allah ataku kukuletea nyingine ambayo pia utapata kile ambacho ilikuwa ni mpango wake upate Kuhu haifai muislamu kuzunika kupita kiasi mpaka avuke mpaka sasa hapa ndio inatakiwa muislamu aelewe ya kuwa hakuna kitu kibaya kama kuvuka mpaka kwa sababu ya kupenda mtu ama kwa sababu ya kuwa aliyekufa ama msiba umepata huyo ni jamako hiyo ni makosa ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wa wasallam alipata habari ya kuwa kuna amiaka anaitwa Abu Talib ana kufa akamwambia mtume aende paka ule ammi yake alipoenda pale akapata ule ammi yake kuna watu wawili pale kuna abu jahal na kuna abdullahi Ibnu abi umeya na wote ni makafiri wenzake mtume alipofika pale na ammi yake alikuwa bado mtume akamwambia ya ammi ya yangu la ilaha illa allah sema la ilaha kalimatan, uhaju, laka Allah kalimatan wahaju lak biha allah maneno ambayo nitatumia kama hoja ya kukutetea mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala nitakuwa na hoja mbele ya Allah nitakapokutetea kwa haya maneno fakala abu jahal abu jahal alikao pale wa abdullahi ibn abu Umeya na huyo pia alikuwa pale ambaye ni makafili ya abutalib atarghabu an millati abul mutalib hivi wewe untaka kuwacha mila ya ushirikina ya ukafiri ambayo ni mila ya Abdul Muttalib ambayo ndio babake akasema Abu ambaye ni ammi yake mtume na ambaye ndio babake Ali ibn akasema ana ala mila ya Abdul mimi niko katika mila ya ushirikina kwao nakufa na mila hiyo ambayo ndio mila ya babangu Abdul hili jambo limmsikitisha li mtume sana kwa nini kwa sababu huyu Abu Talib kwanza alimlea mtume. Pili, baada ya mtume kupata utume, alikuwa kimhami akimtetea sana kuliko hata Waislamu uislamu Waislamu wengine. Lakini pamoja na hivyo hakuwai kuslimu. Hakuwai kuslimu. Sasa mtume pamoja na bidii yake yote ili asilimu na uwe sababu ye kuingia peponi ikawa Allah hakuku hakuti tawfik Allah hakuongoza kwa mtume akatoka pale akisema maneno haya ya kuwa la astaghfirunna laka malam unha na kuhakikishia ya kuwa kwa hakika nitakuombea msamaha madamu sitokatazwa mtu nakuwa anatoka nje anasema haya maneno kuwa atendelea kumwombea ammi yake msamaha Allah msamee labda akatazi. basi mtume alipotoka ikabidi Allah subhana wa ta'ala ataremsha aya ya moja, na kumi na tatu. katika sura at-tauba Allah anasema ma kana linnabi si sawa kabisa wala haifai kabisa kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam waladhina amanu na pia si sawa kwa waumini wote wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayastaghfiru ay lil mushrikin kuombea msamaha wa walau wala uli uliqurba hata kama jamaa zao karibu kabisa kama alivyokuwa abutalib kwa mtume mimbali matabayyana lahum annahum ashabul jahim baada kubainikiwa ya kuwa hao mwisho wao wamekufa katika ukafiri na kwa hivyo manaki hasa hao ni moja kwa moja ni watu wa motoni mtu huyu hafai kabisa kuombea msamaha ai kateremka mtume basi baada ya kuteremka ndio mwisho mtume sasa akawachana na masala ya kumwambia ame yake msamaha sasa kwa kika kisa hichi ukikizingatia utaona ni vipi jambo la kumwombea asiyekuwa muislamu msamaha ama kumwambia duao yoyote njema ni makosa makubwa. Kwa sababu ikiwa huyo ammi mtume ambaye katika historia ana historia nzuri ya kutetea Uislamu na kutetea mtume lakini pamoja na hivyo mtume anakatazwa. Asimombe chochote. Kwa sababu dua yake haitakubaliwa mtume wake. itakuwaje kwa mtu mwingine? Kisha unapata kwa kuna Muislam ambaye anaweza kaingia katika mtego huo akaanza kuombea asikuwa Muislam. na anamombea ili hali hakuna yote ambayo huyo muislamu aliifanya kwa huyo kafiri ili aslimu katika uhai wake kama alivyofanya mtume ya kuwa alikuwa anafanya bidii huyu aslimu lakintu tu Allah haku na ndio wakawa sana nataka nini ainile kwa akatazwa lakini unapata alikuwa na mtu ambaye ni kafiri labda ni mshirika wake katika mambo ya kimaisha katika bwana fulani fulani hajawahi hata kumfanyia dawa ya uislamu ama kumwambia aslima ama kumwambia hata mke la lakini saa kisha kufa eti tunaanza kumwambia msama msama gani basi kapata kuna baadhi ya watu eti mtu amekufa na ni kafiri unasikia anasema kuwa rest in peace rest gani alafu peace gani hani mtu kafiri alafu namwambia kwa atapumziki huko na pumzika kuna adhabu kisha peace gani atapata amani gani na Allah subhana wa ta'ala anasema Innahu man isha billahi faqad harama Allah alayhi jannah. Yeyote ambaye na ni mushrik ni kafiri. Allah amemharamishia pepo. Ya Allah haya, Wama wahu nar. na mashuki yake ni motoni. Wa mali kama ni kafiri, hana atakemtetea kabisa ili aweze kusalimika na adhab ya Allah. Hii ndio imani ya Uislamu. Kwa ndo sababu yatakiwa tutafutishie haya mambo. Kuna tofauti kati ya kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun haya maneno ni sawa kuyasema kwa yeyote hata kama alikufa ni kafiri lakini sahaya maneno hayana maana ya dua dua kuomba ni kando hii ni makosa na ni haramu kabisa muislamu kuombea asiyekuwa muislamu dua baada ya ashakufa akiwa katika hali ya kufiri kwa haya ni mama ambao nimependa kubainisha kwa sababu sisi tunaishi na makafiri katika miji yetu, katika majumba yetu, katika familia zetu. Kwa mtu anaweza kaona kuwa huyu nilikuwa anafanya naye kazi, sasa amekufa. Sasa unaona umuombe, utumie jama zake message za kuonesha kuna muombea dua. huku kuonesha kuwa haujidi nia yako Lakini pia kuna hata wanapita kiwango cha hata kuhudhuria mazishi. Na kuonesha ishala kana kwamba anaomba. Baada hata kuna pia tunafunga macho na makafiri. Sasa wewe unafunga macho kufanya nini? Na hawa wanafunga macho wakiamini kwa ndio dua hapo. naomba kwa kufunga macho? Sisi Islamu kwanza tufunge dua. Lakini hivi. Na pia sasa no Islam unasema hivyo. Mtume alikataza kwanza kuhudhuria hata mazishi ya makafiri. Ya wanafiki. Allah akamwambia kwa wala tusalli ala ahadi minhum mata abada wala taqma ala qabri. Usimswalie yeyote atakayekufa akiwa ni mnafiki, unafiki wa aitikadi ambayo manake ni mtu kafiri. Na pia usisimame kwenye kaburi lake. Na huwe ni Muislamu lakini ni mnafiki. Na wanafiki wa hii walikuwa ni makafiri za maza mtume Nifaqul itikadi wakiongozwa na Abdullah na pia spanyaji asiende kabrini kwake. Kisha kaburi la, la mtu ambaye ni kafiri. Kisa eti ni mfanyakazi mwenzake Kisa alikuwa ni bosi wake. Kisa alikuwa ni jirani wake. Kisa ni jamaa Kisa ani mambo ambayo ni ya kidunia. Kwa utapata kuwa mzangu Uislamu lazima tujue kuwa tuna mipaka katika dini yetu. Tukifika mahala pa kuwa mtu amekufa si kwa Ni yapi ambayo atakiwa tuyaseme na ni yapi ambao hatufai kuyafanya ama kuyasema. Tunembe Allah subhana wa Ta'ala ataona shahaki kuwa ina haki na tuweze kuifuata na, na bathi kulikuwa ni bathi tuweze kuepuka subhana allahumma bihamdika inna ilahi